Annonsörer som vill göra barnreklam vädrar morgonluft. EUs regler går före svensk lag. Då kan man heller inte behålla ett nationellt totalförbud mot barnreklam. Det svenska förbudet ser ut att gå i graven- trots att en enig riksdag inte vill ha reklam riktad till barn. Barn är inte för att konsumera- på det viset som de en aggressiv reklam uts utsätter dem för- vi undrar varför annonsörerna struntar i de köpstarka pensionärerna. Och så har det varit möte mellan EU och Afrika, bland annat med Eritreas diktator. Vi frågade EU-dignitärerna vad de visste om den fängslade svenska journalisten David Isak. Jag är inte familiar med det fallet, men här är Eritrea del av Ethiopia? Välkommen till medierna. Jag heter Peter Jungren och det är lördag den 15 december. Vi ska idag göra ett par nedslag i reklamens värld. Bland annat ska vi söka svaret på gåtan varför alla annonsörer jagar ungdomar trots att köpkraften finns hos de äldre. Men vi börjar med något som länge varit kontroversiellt. Tutut, här vi med som är rostade i reklam riktad till barn är något som förekommer redan idag. Och många föräldrar har velat att det ska vara en reklamfri zon kring barn, särskilt på tv. Men nu ser det ut att bli tvärtom. Det svenska förbudet för att visa reklam för barn i de marksända tv-kanalerna. Det verkar vara på väg att gå i graven. Detta trots att en enig riksdag är emot barnreklam. Lars Trudsson har tittat närmare på det här. Varför annonsörerna nu ser en ljusnande framtid för reklam till barn. Och varför de politiker och föräldrar som tycker att barn ska skyddas inte kan göra något. Hemma hos Ingella Törn med döttrarna Lind och Annie i Örnsberg utanför Stockholm. är tvn på. Mm. Mm. Mest tittar de på de reklamfria kanalerna. Var är som stod på bordet? Ja, jag vet inte heller. Ganska sällan på dem. Exempelvis TV3 och Kanal 5 som sänder från Storbritannien- och därför redan idag kan sända reklam riktad till barn. Du får inte titta på vad som helst, eller hur? Nej. Nej. Nej. Vad vill du helst se då? Pippi. Jaha, Eller slöda. Det finns en möjlighet här att EU vill tillåta barnreklam- som är förbjudet just nu. Hur ser du på det? Ja, det vill jag absolut inte, att mina barn ska se någon reklam. De är alldeles för små, de kan inte ta sådana egna beslut och förstår inte att det är reklam de ser. Så det vill jag absolut inte. Då får de inte titta på det. Inglas åsikt är inte ovanlig. Det visar opinionsundersökningar. Även i riksdagen verkar enheten vara total. Men EUs regler säger något annat. I onsdags var sista dagen för EU-länderna att införa reglerna i ett nytt gemensamt direktiv om otillbörliga affärsmetoder i den nationella lagen. Men Sverige är försenat. Den nya marknadsföringslag som ska skrivas utifrån direktivet kommer inte att bli klar för nästa år. Ett av skälen till förseningen är att regeringen inte kunnat lösa frågan om barnreklam. Det är en rävsax. Å ena sidan har vi accepterat en gemensam EU-lag som slår fast en sak. Å andra sidan verkar svenskarna eniga om raka motsatsen. Jan Fager är förbundsjurist och Sveriges annonsörer. Han satt med i den utredning som tog fram förslaget till ny marknadsföringslag. Han anser att det på grund av EU-direktivet inte går att behålla barn-TV-reklamförbudet. Direktivet har inga totalförbud mot barnreklam. Det innebär då också enligt min uppfattning att då kan man heller inte behålla ett nationellt totalförbud mot barnreklam. I, i görligaste mån så ska det vara samma regler som gäller i Italien som gäller i Sverige. Och eftersom direktivet har inget förbud mot barnreklam så får inte Sverige heller, enligt direktivet, införa förbud mot barnreklam i tv? Ja, det är min uppfattning och, och tolkning av det så att säga. EUs regler går före svensk lag. Om Sverige inte rättar sig efter EU-direktivet riskerar vi i förlängningen att fällas i egen domstolen. Men domstolen skrämmer inte de svenska riksdagspartierna. Vi ringde alla deras talesmän i konsumentfrågor i civilutskottet och frågade hur de ställde sig till barnreklamförbudet. Till nya Barn eh, är inte mogna för att konsumera på det viset som de en eh, aggressiv reklam... Eh, Utsätter de där? Maria Kornevik Jakobsson sände partiet på dålig telefonledning från Spanien. Ja, jag tror att jag har samma åsikt som de flesta andra i den här delen och det är att vi inte ska ha reklam för, för barn i Sverige. Katarina Bränström. Moderaterna. Ja, och Sverige har ju hela tiden och även med den nuvarande eh, kulturministern försökt att påverka eh, så att EU-direktivet skulle kunna få att Sveriges eh, ståndpunkt skulle kunna få Jag gehör där. Nu ser det ju inte ut att bli så. Då kan det ju faktiskt vara så att vi, vi tvingas att ändra oss. Men, men här är ju samtliga partier ganska överens i Sverige. Så att eh, ja, det är möjligt att man måste acceptera EU-direktivet. Men eh, vi kan ju ha vår åsikt ändå i Sverige. Ja, i, i Folkpartiet är inställningen att vi ska verka för att bibehålla det för, reklamförbud som finns idag. Jan Ertsborn. Ja, just nu så arbetar vi ju för en linje där vi ska försöka hitta en, en, en utväg och, och, och, och, och, och, och inte behöva känna oss som att vi trotsar förbudet. Men jag vet faktiskt inte hur det tekniska gå till och eh, i sista ändan så, så är det väl möjligt att vi får sätta oss på tvären. Enigheten är bedövande. Alla partier försäkrar att de tycker illa om tv-reklam riktad mot barn och vill behålla förbudet. Vissa vill gå ännu längre, men det är inte enkelt. I utredningen om detta försökte man finna vägar att tolka direktivet så att barnreklamförbudet kunde behållas. Jan Fager var med, men tror inte på de lösningarna. Ett alternativ hade ju varit om barnreklam inte hade omfattats av direktivet. Om man hade liksom brutit loss barnreklam och sagt att det här får medlemsländerna och däribland Sverige själva bestämma över. Men det finns regler om barn och barnreklam i direktivet. Så därmed så omfattas det direktivet och då kan man inte ha nationella särregler på det här området. Finns det några möjligheter för, Sveriges, för Sverige att argumentera mot EU? Vilka kryphål kan finnas så att säga? Alltså det finns inga kryphål men när direktivet ska införas så, så finns det två... Eh... Olika. Dels så är det så att man kan behålla vissa undantag i nationell lagstiftning under en övergångsperiod. En annan variant är ju att man, man hävdar att det där inte ens omfattas av direktivet då. Vilket troligtvis är den argumentation som man kommer att ta från den svenska sidan. Alternativt att man säger att det omfattas men vi behåller det här förbudet med hänsyn till säkerhet och hälsa. Och att det är liksom... Enda vägen att skydda våra barn och, och genom att ha kvar det här förbudet. Det är inte bara Jan Fager som ser svårigheter. Frågan har stötts och blötts i regeringskansliet en lång tid. Alla svenska ministrar har stridit för att få EU att införa ett förbud i hela unionen mot tv-reklam riktad mot barn. Exempelvis i det direktiv om radio och tv som nyligen blev klart. Men utan att få med de andra länderna. Och nu riskerar alltså direktivet om otillbörliga affärsmetoder att helt trycka undan marken för förbud, även på nationell nivå. Det finns sannolikt en möjlighet att behålla förbudet under en övergångsperiod på sex år. Men därefter är det mer tveksamt. Och i riksdagen misstänker oppositionen att allianspartiernas stöd för barntv-reklamförbudet inte är riktigt helhjärtat. Samtidigt är de ju för, för att en, en, eller en full harmonisering av EU-direktiv på det här området. Och Egon Frid, Vänsterpartiet. Här, är man ju inte, här säger man en sak och så gör man en annan i praktiken genom att man följer EU-anpassningen och hyllar EU-harmoniseringen på det här området också. Oppositionspolitikerna pekar på att alliansrepresentanter i EU-parlamentet har röstat mot ett barn-tv-reklamförbud. Och antyder att det kanske kan vara frestande att låta EU vara skurken som tar bort det bland väljarna populära förbudet. Om man nu innerst inne skulle vilja ha det så. Jan Fager och hans arbetsgivare Sveriges annonsörer vill det. Han tycker det räcker med de regler som redan styr reklam riktad mot barn. Barnreklamförbudet som det idag ser ut i Sverige är ju ett, ett ganska litet förbud. Alltså det drabbar ju praktiken så är det ju TV4. Ja. Det enda man kan säga är att ibland, alltså, barnreklam väldigt snabbt blir en fråga eh, som är emotionell och inte så rationell. Eh, jag kan förstå varför. Alla vill att våra barn ska skyddas och inte vilseledas och luras och så vidare. Det är självklart. Eh, men jag tycker att man, man måste titta rationellt och se på. Vad är det för typ av produkter och är det produkter som i sig är lagliga- då måste de också få marknadsföras. Och det kan också vara positiva tendenser- det vill säga att det är nya produkter som lanseras. och eh, Det kan vara nyttigare livsmedel- eller det kan vara saker som är bra ur andras hänseenden. Men det resonemanget håller inte ingela Törn med om- framför TV i Örnsberg. Hon vill hålla sina döttrar borta från tv-reklam- Tills de är stora nog att själva förstå. De är alldeles för små för att kunna avgöra att det är reklam. Och för små för att ta sådana egna beslut. Mm. Sist hörde ni Ingela Törn med döttrarna Linde och Annie. Och tv-reklamen i inslaget var exempel på barnreklam i TV3 och Kanal 5 med några år på nacken. Någon gång i mars nästa år så kommer alltså ett förslag på en ny marknadsföringslag att ligga i riksdagen om allt går som planerat. Och då får vi se om det svenska förbudet mot barnreklam försvinner. Reporter här var Lars Truedsson. Vi ska nu ta en paus från reklamen med några medienyheter från veckan som gått. Den franske journalisten Guillaume Desquiers har gripits anklagad för att ha publicerat statshemligheter. Det som retade myndigheterna var att han i Tinjen Le Monde publicerade en anteckning från franska säkerhetstjänsten från januari 2001. Den handlar om Al-Qaida och bar titeln Radikala islamisters planer på flygplanskapningar. Dasquet konstaterar att han inte tänker berätta om sin källa och att gripandet får ses som en del av riskerna med yrket. Den svenska marknadsdomstolen har friat Vattenfall från anklagelser om vilseledande marknadsföring- när de använde uttrycket det koldioxidfria kolkraftverket. Miljöorganisationen Greenpeace, som anmält företaget, får betala Vattenfalls rättegångskostnader på över 300 000 kronor. En tysk domstol fällde nyligen Vattenfall för samma uttryck- Orsaken till friandet i Sverige är att domstolen inte ansåg att uttrycket använts i marknadsföring då det bara fanns på webb, i årsredovisningar och pressmeddelanden. Greenpeace generalsekreterare Lennart Daléus är upprörd. Det finns inga koldioxidfria kolkraftverk och det har ju den tyska domstolen klart för sig. Det är därför som det är förbjudet i Tyskland för Vattenfall att nu använda uttrycket koldioxidfri. Och så kan vi inte låta bli att notera att skandaldrabbade Ikas tidning buffé i kölvattnet på avslöjanden om köttfärsfusk kommer ut med en julspecial med köttfärsrecept. Maximal otur i planeringen. Vi ska fortsätta med ytterligare ett nedslag i reklamens värld och ge oss på det som är en gåta för många, nämligen varför annonsörer så gärna jagar unga. Varför riktar man sig inte i större utsträckning till de äldre medborgarna? Det är ju där köpkraften finns. För ett par veckor sedan så kunde ni i det här programmet höra om TV3 som visar tittarsuccéerna efterlyst och insider. Men där man också var bekymrad över den höga andelen äldre tittare. Annonsörerna vill ju ha yngre. Frågan som en del av er lyssnare hört av sig med till oss och som vi själva undrar över är alltså... Varför denna nästan hysteriska jakt på de unga, eller kanske rättare sagt yngre medelålders? Jag träffade tidningsmakaren och chefredaktören på M-magasin, Amelia Adamo. Marknaden har ju inte gillat 50 plus och det beror på att man har inte trott att vi går att påverka. Har vi en gång bestämt oss för och blivit van vid bregott så skulle vi aldrig kunna köpa något annat typ det var för That's History. Ja, jag heter Amelia Damo och är chefredaktör på M-magasin, en tidning som riktar sig mot i första hand kvinnor 50 plus. Det är en helt ny grupp som har dykt upp nu, de som vi kallar för Mappis, och de har ju ett helt annat köpeteende. Och då kan man säga att den så kallade marknaden då har vaknat lite sent, men nu börjar de se. Den här, de vet att gruppen är köpstark. Vi sitter ju på 70% av hushållsinkomsten i Sverige, 80% av förmögenheten. Men de har inte riktat sig mot oss för vi har bara 5% av reklamkakan. Och det beror som sagt på att de inte tror att vi är påverkas av reklam. Och det gör vi ju absolut i och med att vi byter köpmönster. Man tror att det är de unga som då man ska bygga någon slags lojalitet med. Men de är ju grymt otrogna. Men nu kommer det sig att branschen inte har fattat att inte ungdomar bara är som är, är konsumenter och köpstarka? Eller ungdomar är väl inte speciellt köpstarka heller alltid? Nej, alltså vi, hade en man, vi tog hit en man från USA som mm. jag hade varit och inspirerats av och några stycken till här på en magasin. För att hålla ett föredrag som handlade just om den här powerfulla gruppen som de i USA oerhört boomer ser oerhört betydande. Och då sa han till mig så här... Amelia, det här företaget, föredraget skulle inte behövas i USA för där har alla fattat vad pengarna finns. Niklas Berg Niklas Berg är en av grundarna till reklambyrån Dist som specialiserat sig på marknadsföring mot unga. Ja, alltså ungdomar har alltid genom tiderna tagit väldigt mycket plats i samhället och på så sätt har de också fått ett stort fokus. Och eh, fokus är också det att det är väldigt många företag som vill nå de här människorna. Och eh, anledningen till detta tror jag det är först och främst för att eh, de, här, de har ett väldigt, väldigt stort inflytande på, på äldre generationer. Eh, de är vann att tidiga på att prova nya saker. De köper någonting bara för att det är nytt. Och eh, det innebär till exempel att om idag släpps en ny dryck så kommer tusentals svenska ungdomar att eh, gå och handla den. Inte för att de är törstiga utan för att de helt enkelt vill prova. Och det här tror jag är någonting som kanske inte riktigt finns behov av de äldre målgrupperna. Och därför är det väldigt många företag som, som provar produkter på den här målgruppen innan de väljer att gå vidare. Vi slåss ju väldigt mycket för att man ska få att, ha riktad och tydlig reklam mot unga målgrupper. På samma sätt har jag fullt förståelse att man måste göra riktad och tydlig reklam mot den äldre målgruppen. Men... Det man kan säga lite grann som, som vi brukar prata om här på DIST är att när man når unga människor så missar man sällan de äldre människorna. Men däremot om man riktar reklam mot äldre människor så, så missar man de yngre. Ja, det är väl att man är orolig för att varumärket ska bli hopkopplat med någonting kanske som är äldre och tappa någon slags magi då. Eh, vi kan ta exemplet, till exempel Eko Eko dorger köps ju företrädesvis av de som är lite äldre. Eh, och, men de vill inte gärna annonsera i de äldre tidningarna därför att de vill nå de unga och då bestämmer de sig för att vi ska ha en linje en ung strategi. Och då är det en strategi som är bestämt därför att de vill liksom bygga varumärket också underifrån. Och då fattar man kanske det beslutet att då väljer man bara att gå för att fiska bland de unga även om det skulle ge betydligt sämre utdelning än att gå där köpgruppen finns. Och tror du att det finns några varumärken som det hade varit en katastrof för att bli associerade med pensionärer till exempel? Ja, nu ska jag först att M är inte är en pensionärstidning. Men om man nu tar för då, för över 50 plus så kan jag, kan jag kan tänka mig just sånt som man eh, som kan vara någon form av statussymbol som, som signalerar ungdom. Typ som jag sa förut, porsen, Men den börjar ju nu vara för många gubbar i den för att den riktigt ska vara så ung. Men det kan det ju vara att om man säljer ungdom- då måste man finnas där de unga människorna är. Och då kan det vara en katastrof att vara bland de som egentligen köper den. Alltså, vår affärsidé är att hjälpa företag som vill kommunicera med unga. Men jag har full förståelse för, att sätta, för de som sätter upp ett bolag- som vill hjälpa företag att kommunicera med äldre. Jag tycker båda affärsidéerna är lika bra- det är, bara att det är väldigt stort fokus på unga idag och på så sätt har vi lyckats väldigt bra och fått väldigt bra kunder och det går bra för oss. Men om man säger så här då, 95% av marknadsföringskakan går till folk under 50. Borde det vara en större andel som går till folk över 50 år? Absolut, måste jag säga fast det slår fel mot oss själva. <laughs> så det håller jag absolut med om. Men varför envisas annonsörerna med att eh, fokusera på ungdomar? Alltså de är uppenbarligen trögare. Det tar längre tid för dem att fatta att det är en beteendeförändring. Vi ligger ju framkant. Vi vet ju via omvärldsanalytiker, Carlos Future och allt vad du vill. Alla trend. Titta på Ludvig Grasmusson Han skrev åldersuppror för flera år sedan. Det handlade precis om det här. Är man lite trendig, är man lite i framkant, då har man ju koll på det här. De är uppenbarligen inte det, utan de ligger liksom ett steg efter och jagar de här 27-åringarna. Det låter som att Melia har en bättre affärsidé än oss helt enkelt. Och det, är, som sagt, för det ligger väldigt mycket i det hon säger och jag tror givetvis att, att fler företag både på mediebyråsidan och reklambyråsidan kommer att inse värdet av det här och kommer att anpassa sin kommunikation efter det. Du lägger dig ganska platt där för Emelia. Jag trodde att du skulle strida ja, med Ja, jag tror fortfarande kommer att finnas bolag som vi vill nå unga människor. Det kommer att finnas förutsättningar för oss att agera på marknaderna. Men, men likväl så tror jag att det kommer att finnas otroligt stora förutsättningar för andra som vill agera för dem på plus 50. Det är gråguldet som jag har hört dem kallas. Jag tror att åldersgränserna, de håller på att suddas ut jättemycket. Eh, och det är klart att om tio år kommer de vara utsuddade om möjligt ännu mer. Då kommer man titta på helt andra saker. Vad, om, man nu ska, om man är på jakt efter att få folk att handla så tror jag att man kommer utgå från andra saker än en ålder. Sist hörde ni Amelia Damo, chefredaktör på M-magasin. Nu ska vi återvända till fallet med den svenska samvetsfången David Isak, den svenska eritreanska journalisten och författaren som sitter i eritreanskt fängelse sedan 2001 på grund av vad han skrivit. I förra veckan var det ju möte mellan stats- och regeringschefer från Afrika och EU i Portugal och bland de som var där fanns den eritreanska presidenten Isaias Afeworki. Petra Sokolowski reste dit till Lissabon för att försöka fråga president Afeworki direkt på plats om pressfriheten i landet och situationen för David och de andra journalisterna som sedan så många år sitter i fängelse. Hello, my name is uh, Petra Sokolowski. I work for the Swedish Radio. I would like to request an interview with the president. Is that possible? Yes. Tystnad råder kring David Isaks öde. Den svenska medborgaren, författaren och journalisten som fängslades i Eritrea i september 2001. Han är en av grundarna till den regimkritiska tidningen Cetit. Och det var för det han skrev som han fängslades av Isaias Affewerkis regim. Och det är president Affewerke jag försöker att få en intervju med nu. Yes, of course! Joao, wow, han som har hand om presidentens presskontakter under toppmötet, skulle försöka fixa en intervju med presidenten. Och det var inte alls omöjligt. Kanske är detta en möjlighet att äntligen få några svar. Reportrar utan gränser har protesterat mot att Eritreas president är inbjuden till toppmötet. Men protesterna har inte fått något som helst genomslag. På torget utanför toppmötet i Lissabon så demonstrerades det istället emot Zimbabwes president Mugabe. En av de som demonstrerade var den folkpartistiska riksdagskvinnan Birgitta Olsson. Och hon är även kritisk emot den svenska regeringens hantering av David Isaks fall. Ja, det har ju skett i Sverige under många års tid någon form av vad man kallar för tyst diplomati och det är många av oss som är aktiva i riksdagens david isak förening som tycker att det har varit väldigt mycket snäck om tysk klimatid med, med lite resultat. I riksdagen har utrikesministrarna hela tiden sagt att Sverige gör allt för att få david isak frigiven. Laila Freivals alltså och Jan Eliasson, sa det. Och den nuvarande utrikesministern Carl Bildt också. Och de har alla sagt att Sverige driver frågan inom EU också. Hur bra har de lyckats med det? Hur välkänt är fallet bland EUs beslutsfattare? Jag ska fråga några av dem som har lämnat dignitärernas hermetiskt slutna paviljonger här på toppmötet och vågat se ut i presscentret. EU-parlamentets talman Hans Gert Pöttering, han står här. Han om någon måste väl veta. I'm not familiar with the case. Uh, Nej, han vet so. inte vem David Isak är. Och både han och hans prästtalesman tror att Eritrea tillhör Etiopien. Den franske presidenten Nicolas Sarkozys prästtalesman David Martignon, har han hört talas om David Isak då? Jag är inte of the fallet. Ja, det är inte något som du pratar om. Är du på just nu? Ja, det är jag. vill inte att det ska Nej, okej, fint. Nej, sarcosis presthales man visste ingenting trots att organisationen reportrar utan gränser är Parisbaserad. Inte ens Afrika experten i EU-parlamentet Michel Galer, känner till fallet. Uh, not, not not of this very specific journalist but I'm aware of, of the general deplorable situation yes. Nej, vad svenska UDN har gjort för David Isak inom EU så känner de här personerna i alla fall inte till det. Och det borde de ha gjort. Michael Galler är till exempel vice ordförande i EU-parlamentets utrikesutskott och huvudansvarig för kontakterna med det panafrikanska parlamentet. Galler är för mer publicitet i fall som Eritreas. De europeiska ledarna måste pressa på mänskliga rättigheter i sina samtal med presidenter som har förverkat. Eh uh, they should be either in the big round Eritrea I hope you you can ask them concrete question on concrete people that's the only way publicity is the way to protect people. Ja, publicitet är ett sätt att skydda människor säger Michael Gala. Och han förklarar att EU skulle kunna sätta press på Eritrea om den politiska viljan fanns. Ta EUs bistånd till exempel. De kommande fem åren ska Eritrea få över en miljard kronor, 122 miljoner euro, i bistånd från EU. Sen kan EU införa sanktioner mot ett land också, om inte samtal leder någon vart. Frågan är bara om EU för någon dialog alls med Eritrea om mänskliga rättigheter. Michael Galler ska i alla fall inte träffa president Afewerki här i Lissabon. Sen så har vi EU-parlamentets svarta lista över länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna. En placering på den kan också sätta press på regimer, säger Galler. Det do not att det som sagt a list av human rights abuse. Det do not att bli diskussad. A det on satt en list nu av trean. Det har vi och vi ser en konkret. Men i dagsläget så finns inte Aritre med på den listan. Ja publiket skyddar människor. sa EU parlamentariken Michael Galach. Undrar hur det går med intervjun med för Dags att ringa jo han från ordförandelandet Portugal som hade hand om Eritreas presskontakter. Cool. Joao. Yes. This is uh, Petra Sokolowski from the Hello, uh, no, yeah. I'm uh, <laughs> uh, have you uh, have you been able to yes, I've been able to it's it, it's it's going to be impossible. But he doesn't want to talk with the press. Uh, no one. Nej, det blev ingen intervju. Men Joao berättar att presidenten har träffat en delegation ifrån Chad och en ifrån Nederländerna och kanske en ifrån Sverige. You don't know. Och vi vet inte om mötet mellan delegationerna från Sverige och Eritrea verkligen ägde rum eftersom UD inte vill säga någonting alls om saken. –utan hänvisar till tyst diplomati. Det här är Petra Sokolowski för Medierna i Lissabon. Svenska UD vill överhuvudtaget inte säga något offentligt– –om hur man arbetar med att få David Isaac fri– –eftersom man anser att det skadar fallet. Och som vi hörde hade till exempel EU-parlamentets talesman– –ingen aning om vem David Sack är– Ja, han visste ju inte ens att Eritrea är ett eget land utan trodde att det är en del av Etiopien. Men enligt UD så är EU stort, citat, och okunskapen vi hörde motsäger inte att Sverige jobbar med fallet i andra sammanhang. Och om Sverige träffade för Vorki under toppmötet eller inte, det vill man inte kommentera. Nu är medierna slut för den här gången. Har du synpunkter eller tips så mejla gärna till medierna Nästa vecka så ska vi till Ryssland och 30 år av berg- i rysk mediehistoria. Ryssland är på väg tillbaka till hur det var i Sovjetunionen, säger en av dess mest erfarna journalister, Lodbila Telen. Nästa lördag alltså. Vi hörs då. Medierna görs av tredje statsmakten Media Av.